بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحضور انه حضور امتدن حضور الساده والسيدات واعواننا ويرضي الله في كلامه ويرضى به قد هيا ورشهد اتا الى هذا الله ورسله Dan amat berbangga. Kepada terima kasih kepada tuan tuan ulama, tuan tuan dan pelajar pelajar kuasa di aliran perjuangan Islam dan tujuan untuk mengadili dan mematuhi Allah. Kami nak terima dapat diberikan ruang. dengan Allah Subhanahuwataala maka <tuh> terjawab kepada beberapa kes-kes masjid dan kes masjid raja kaya ada di depan mata dia sekarang kita tahu dia salam belum dia ada juga ditanya dia berapa ramai orang jadi yang pertama dia ramai di antara itu datang bertemu dan juga di perbagaian Itulah ni biasa dibuat oleh individu. Di mana bila mana seorang individu itu mahu nak membuat satu perniagaan katakanlah penjagaan kecil-kecilan, seperti nak buat satu buku, atau ingin nak uh, buat uh, perbinaan tambahan bagi sebuah rumah renovation, atau pembuatan tambahan sebuah surau dan seumpamanya, maka biasanya kita tak boleh. Orang yang nak buat mereka-suka dan mereka terapkali menghadapi kesukan untuk pergi ke bank Kerana beberapa sebab Yang pertama kerana bank ni adalah untuk orang kaya dan Bank ni diciptakan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin So, miskin dia menggunakan untuk orang miskin okay? Oleh kerana bank untuk orang kaya, maka bank ni dia letakkan standard Siapa yang nak berurusan dengan dia Maka mestilah orang itu Mempunyai 50% uh, Maksudnya kemampuan Tambahan dia Selain dia kata iklan-kutan yeah? uh, Itu adalah standard biasa Pertanyaan dia begini Kerana whiteboard dan sinar ni Mesti tak ada whiteboard Jadi kalau orang buat dia-bira Dia orang lindah Jadi kita mengalak ni lah, lah, tak ada calculator Tak ada whiteboard penting wajah dia nanti Eh. kita saja jemalah dia. Ya, Pembunian eh. ni senang, saya dah mudah, saya habis budak cerita. Habis budak Kalau tak paham lah. dia tak kalau kau dah buat. Ya. Eh. Eh. Bila kita di sebuah Islam, mana-mana Islam, mestinya bedah mereka akan jumpa kita dengan muamalat. Ya, eh. mereka akan semasa, aa, Yang pertama kali kita pun libat dengan institusi itu, institusi kewangan. Kita dengan kawan dia tak tahu. Ha, itu dia tak tak dapat semaklah. Ah ha, ya dia boleh semak hutang kita yang jenis Berdasar dengan institusi Keuangan Okey. Masa dia akan semak dia akan pastikan semua bayaran bulanan yang kita tanggung setiap bulan tu antara kita ada duit creator. Ha, yang mana setiap bulan kita bayar kereta tu dengan bank eh ya, bagi contoh RM500. Dia akan terima duit kat Okay. Kemudian kita ada sekejap rumah Yang kita kena bayar Setiap bulan okay. Katalah kita ada Pertama tadi RM600 gigi sekejap Sebuah sekejap okay. Campur dengan Semua rumah Kita hutang juga dengan bank ada kita kena bayar setiap bulan katilah maksud tak terimi eh, bulan dia eh? terimi kemudian kita akan buat kewajipan pribadi guru, sebab nak, nak, nak kawin, nak kawin dulu buat nak anak kahwin nak kahwin dulu tu tak payah eh? okey so, tu kena bayar adalah dalam 200 ringgit sebulan eh, Jadi jenis nafkah dia akan campurkan dengan kita punya rumah tadi RM1,000 Dia akan campurkan dengan kita punya RM200 okay, Sekarang kita nak pergi apa? Katalah kita pergi yang kali tiga ni Yang empat ni kita nak permohonan untuk membuat penggejaan perniagaan tu so, kita perlukan dalam beberapa RM10,000 Katalah kita kena bayar balik pada bank Kalau kita ambil satu lagi ni Kita tak kena bayar dalam Katalah RM400 sebulan Ingat kan, eh 400 sebulan Jadi total setiap bulan Kita kena bayar tak dengan Distribusi keuangan rm ringgit. Apa yang mereka akan buat Mereka akan berhargikan dengan Pendapatan bulanan Ya, pendapatan bulanan kita Kata Datuk-Datuk dan Dapur Puan Bekerja sebagai Pesiaran di Universiti ya, uh, Maksud-kata lah Datuk-Datuk adalah 3,800 sekejap ya, Bulanan uh, Semua yang lawan pula Sekarang okay. 2,200 tu Berhati-kan dengan 1,800 sekejap Berhati-kan Per so, Maksudnya, okay, kita dapat jawapan Tali 100 uh, Jawapannya, 57.89 di Maksudnya, uh, okay, kalau dari itu layak Tali 100 mendapat pembiayaan ini Dia kata tadi, bank dia akan Nak pastikan. Anda pula campur dengan Pembangunan yang baru ni campur Mesti kurang daripada 50% Sekarang ya. 57.8% Ada apa lagi like? Mereka ada beli talian hayat okay. Talihan hayat mereka Adalah melihat kepada profession anda Kalau kata jadi Satu company yang habis Kukuh uh, Sakit 58 ni Ada jantung Ya, ada lagi Sebab apa mereka pernah penuh penuh Ada 50% anda punya penempatan Dia mesti kira selamat kan? Sebab 50% tu Adalah nak biaya isteri Nak biaya anak Nak beli makan bulan-bulan Hutang dengan orang yang dia tak tahu okay. so, Jadi ini eh, 50% ni Adalah untuk Benda-benda tu patutnya Ha, maka setiap yang datang dengan lebihan begini Dengan kurang lebih 50% Setelah campur kewangan Mudah untuk di, di, terima dan diberikan di, di, di, di eh. Jadi sebab tu lah saya ingat bank, huh? Orang kaya ya, Orang sedikit Tak ada jahat Maka bila tak ada keluar aa, Juga beritahu di kita kenapa Kenapa kita buat begini, ni Tak ada jahat ni Ha. Eh. Nah, Kalau kita tengoklah mereka ni memang dah mereka adalah bukan badan, badan, cuba fikir. Mereka adalah syarikat nak untung. Tu moyo kau nak ngigit leja. Tu kena tahu lah, tu aku ada Macam contoh, sudah contoh -tengah ada rumah nak boleh sewa, so, tu nak akan pilih juga siapa yang nak sewa. Kalau nampak dia tak ada, macam nak sewa tu nak pergi ke. Kisian saja, tak nomborlah Kisian Kisian juga, tapi beri perasaan Kisian itu pula, kan? Dia jadi baik saya bagi Sebab tuan-tuan tengok dan membaca Buku ceritawan Salah uh, Manak Bagi Ali Baka salah tips dia untuk Mendapat kekayaan Dan menjadi ceritawan Daripada anak-anak Setelah ke anak sewa, tuan-tuan screen dulu Orang ni sewa dulu saya mengingat semasa saya baru baru balik juta Saya nak rumah, biji rumah dekat rumah Kita nak jadi jual dulu Tapi dah nak sebuah dah, hampir-hampir nak jual lah jadi tau rumah sini ni dia, dia berhati-hati So dia nak tengok, order oh, ada biji rumah dulu Kita boleh tengok tuat tawaran Tuat tawaran, -tawaran ada biji, orang, -orang tengok rumah Bukan, betul ya Sejujurnya, tapi apa yang dia buat tu Memang nampak pahit pada peringkat permulaan tapi, perlu dia buat itu untuk memastikan Islam dia perlu percuma ajaran ada hati, nak ditirukan Percuma-cuma kena jaga bayi dewa itu saja Kita kena jemak orang itu punya pendapatan, pendapatan yang seumpama Itu adalah orang kasutnya kita itu dibentuk oleh Islam Sebab kita, kalaulah kita memang berniat Tidak berniat, itu tidak berniat nak menghalalkan setah itu Contohnya ada TV, dia ini susah banget ha? Usah. Kemudian dia nak pinjam duit daripada kita Dia nak pinjam duit daripada kerja Memanglah Nabi beritahu bahawa memberi pinjam duit tanpa paedah kepada rakan yang memerlukan itu 18 kali ganda, pahala dia lagi banyak daripada beli sok okay. So kita berikan, nak pergi atau tak? dan kita tahu untuk melihat daripada latar belakang kawan ni nampak kaya memang tak nak siap nak bayar ni? kita nak bagi ke nak bagi <tuk> ha, nak bagi, bagi kita nak mulemah sejak surat semua rupa kaya ni ha, kita nak bagi tak nak bagilah kalau tuan-tuan nak bagi tuan-tuan selama dalam media sebab kita nak bagi dan kita tahu dia memang tak boleh bayar tapi tak bisa, kira dia nak turun bayar juga Ha, nak tunggu bayar juga. Akhirnya jemaat kita tak bayar, kita tak menghalalkan kita telah melangkah ya. So, Jadi ni kita kerana kita tak kita dah nak hadarkan. Maknanya kalau kita ni nak hadarkan, Allah S.W.T. kita kerana. Entah Allah subhanahu wa taala doa terjadi pada diri kita baiklah, wa antaqadu khaifulakum. Allah kata kalau orang yang dengan kamu tu, Mereka tak mahu bayar one time Kamu boleh dapat lah tanggung Tanpa ya? ha, kalau kalau Tapi kalau kamu Bagi bagus Bagi bagus Dia lebih baik untuk kamu Tapi adakah kita nak mengharapkan bank Nak beli segar je 20-20 ha, ribu -20 nak beli segar je Dikok ke bank Dan, Kalau bank ikut, kita yang simpan boleh Dekat dalam bank, boleh ikut juga Nampak tak? Kita yang mempunyai duit dalam bank sebagai depositor Obama dan Obama Jadi kita berikut Jadi <tuh> kita berikut-berikut duit-duit berikut-duit tak buang Sebab orang ini bank rugi, tak ada perlahan uh, Tapi biasanya kat Malaysia tak berlaku gitu Kerana uh, Di negara Malaysia mereka dah kawal lah eh. Semua deposit-deposit Deposit itu deposit, deposit, deposit bukan deposit kemulahan itu Deposit-duit yang, yang kita simpan dalam bank itu Dia telah diinsuranskan dengan PIDM Perbadanan Insurans PIDM Deposit Malaysia Dia diwajibkan. Jadi kalau menyebut kita kan insurans ujungnya lah Yang ini diwajibkan Jadi kita tak ada silhat Dan kita tak keluar bank pun Yang keluar bank Jadi kita tak ada apa pun keluar bank Itu bank ni tu Dia sepaksa keluar bank okay. so, Kalau ada apa pun Ustaz lah berlaku Bank tu untuk, pun sebagainya Untung duit lah Biar tak utuh juga apa juga wakil pula-pula tu company GIDM ni dia mewakili negara GIDM ni dia macam macam macam insurans negara eh, insurans mewakili kelajaran so boleh keajaan bayaran dia tapi kalau ikut hukum Islam kalau kita masukkan duit suatu memarah kalau tiba-tiba rugi terloyal government. tak nak pulangkan satu apa? pun dia orang kata, tak adil lah tu ni Kita lah je orang, -orang. Kan? Islam Dia buat perkataan Islam, dia kata tak adil Bila tak buat perkataan Islam, dia kata kalau Buat perkataan Islam, kan, dia kata tak, kan? perutu -perutu, kan? kata tak adil Jadi ha, kita eh, Kita dengar uh, uh, uh, Ketua-ketua lah, kadang-kadang orang Islam Kita bersifat Celtic itu telah berteruk Menyebabkan semua perkataan yang tak menyebelahi Kita adalah tak adil Yang menyebelahi kita ni, semua adil Kan jadi, kata-kata orang politik pun Kena jangkit macam ni kan Jadi, itu adalah yang pertama Kalaulah kita tak ada duit Kita nak bincang daripada bank Tak boleh kerana kita tak cukup orang Tapi bank dia ada perutukan Kita boleh gabung Kita punya harga pendapatan dengan istri okay. Kalau -kala tadi kita tolong 50 milion ni kan Jadi, kalau kita gabung dengan istri Aa, kita tengok pula Isteri tu sebelum dia boleh join Bank kata dia mesti kurang daripada 40% Faham? Sebab tadi kita tengok perhatian Isteri sebelum dia boleh join Tiba-tiba Dia punya gartung Mesti 40% ke bawah Maksudnya Isteri mungkin dia ada beli Greater MyZ jenis mesti untuk dia pakai Dan Sebab dia ada kerja beli MyZ bayar bulanan RM50.000 Eh, eh, kan? RM5,000 RM5,000 RM5,000 RM5,000 kan? jadi tolak kata lah katalah gaji dia RM3,000 ah, cukup kan? kan? Eh, cukup lah so, dia masuk dengan suami dia yang bakti tu eh, yang bakti tu sahaja nah, maka akan tengok dia lupa berasa ok lah kalau ok, barulah dia akan ditemak dan dapat insyaAllah tapi tu masuk baru dia akan tengok pelan-pelan <coughs> dia akan tengok pula Perangai orang yang nak membuat Nak berurusan. hutan Dia nak tengok perangai Mereka bayang tak jenis orang yang rajin bayar hutang jenis ni Rasin ikut bayar hutang Ada nak tengok tak? So mereka tembak melalui Sikri Sikri Sistem ni ada dekat bank dalam Malaysia So kalau anda ada hutang dekat bank A Bank B Bank C Dia semua dia boleh tengok Dia orang kerja bank Kalau so dia tak aman Habis Dia tu. lah dan dia boleh diing, dia boleh tengok di, semua utang kan dekat semua tempat. Ah sebab itulah kebanyakannya ahli-ahli politik di Malaysia yang banyak duit, bila minta harap, ya mereka simpan duit bukan kat bank investment kat dia, mereka simpan kat Fideland tu, Fideland. Bank UBS bank, bank of Fideland. Bank utama dalam dunia, dunia. Ah bank utama dalam dunia bukan bank bukan bank dunia lah Ah nak depa nak paham. Oris oh, berdua berdua ni, dah berdua ni dah besar, berdua Dunia dah berdua ni dah di S bisnes, dia pun di dia satu pokulan empat trilion dollar, satu pokulan empat trilion, maksudnya kali 3.5 apa apa tu, lima trilion, uh, maybank dua ratus dua bilion empat trilion, kalau tauhuk kali maybank, lima, okay? Gaud dengan Mereka punya haramnya Dan lebih balas itu semuanya Cuma tu tempat Mata-mata raka Satu berlumat Trillion Sejadinya Jurutawan-jurutawan Politik eh? Jurutawan-jurutawan Politik Yang nama mereka Biasanya tak masuk Dekat dalam POP eh, Punya senarai Dalam politik Tak dimensu Yang masuk dekat dalam POP tu Jansri Mokhtar pun Jansri Mokhtar pun Jansri Mokhtar pun Ha, doktor ambil tak dulu. Ha, doktor tak tak. Tak. Wei, tapi tak perlu kayalah okey. Dia ramai lagi tapi dia uh, politik, so, politik Islam ni dia, dia dia kaya dia bunuh Jadi okey. ramai lagi dia. Yang... Orang jadi politik tu kaya-kaya Contoh tu hujung raja pun dari negeri Belanda. Ha, tak ada pun tu. Tapi kalau ada maksud kan, penting juga. Okey. Ha, doktor sama dia, doktor sama dia, doktor tahu tau kan kita tau berapa belas tu dia eh tu diri orang eh hari ikut duit lebih dicerita takkanlah 17 tahun 22 tahun duit baik baik jadi kita nak Dia akan check pula bayaran bulanan dia So, kalau kamu cantik macam pinjam dengan bengi 2020 eh dia akan tengok Bayaran bulanan kita tu empat inci tak power Ha, kalau tepi banyak merah macam report card anak kita yang mana belajar kan merah-merah melewah-melewah, merah, apa jawapnya dia buat tak mau pinjam. Ya? Lah. Dia, dia tak mau pinjam, dia tak mau urusan kita. Jahat betul. Orang jahat tu tiba-tiba ko minta tak mau bisa jadi dosa. Sebab kita ni kita tak kita baik pinjam, so ber dosa, dosa, dosa Sebab orang, -orang yang meminjam ni kan disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam ansab Oui. atau ah, pada waktu malam siang ataupunnya dan bila hadatha kepakan apa atau bila dia cakap sesuatu hukum apabila wa'da fa'ahda maka bila berjanji di selalu di mungkin jadi itu kan sifat orang yang jahat secara sentiasa nawa tak? Ha jadi itulah bila dia tengok orang ni dia punya corak Buat cak corak dia punya disiplin dia jenis tak payah utam terlalu lambat over view terlalu macam pen kata saya tak boleh aku tak mahu aku tak mahu buat utam tambah orang. ni dia tak payah kita sembar sama orang ni kita tak boleh nak marah dia, dia buat benih lah macam kita lah kalau kita nak boleh pindah orang kita pun sepatutnya kita kena semak tak tahap belakang ni jadi okay lah. kita kaitan lah, tahu-tahu aja jadi ni umpetannya kat kau tu dia tu nak minta petak dia kat bayar bulan uh, bulan 1 uh, tahun 2018 sampai hari tak bayar dia. Ah contohnyalah. Bulan lepas tu bulan ah badan bulan lepas tu. Salah buku komitlah bulan lepas dulu. Tak perlu bulan haruslah eh huruf yang dia ruziah begitulah kita al-Quran berbahasa Arab ada beberapa jenis huruf yang diharuskan itu? Okey. Eh? So jadinya, saya pun ada masalah Saya pernah bagi pinjam ah beberapa ribu ringgit kepada seorang yang saya yakin saya dia bagus Cuba dia punya kerja dia pun di jawatan, betulah, managing baiklah. Kan? Ah, dah. dia tipu pula Antara orang yang menjadi trader, perbankan dan kewangan Islam, bab-bab riba dia juga ada lah yang macam tinggi-tinggi orang <tuk> Kemudian dia juga dah jadi director GLC. Eh. Tapi patutnya bayar hutang saya bulan 3 sampai bulan 11, dia duk tak bayar-bayar. Jika -bayar. janji janji, jadi jadi. Mungkin, mungkin, mungkin, siapa dia buat nak tanya. Dia dibantu, tak dia malu, kita yang malu. Sebab tu lah Padahal saya dah temukkan Selalu akan perlu Selalu pergi semua Apa tu Saya ada kau yang suka Kau dah berbahaya Dia duduk buka Dia ni amarah Kali ni pun benda hari semua Wah Ini masih amarah ni Banyak tangan Eh Banyak tangan Tak baik Banyak tak tahu ni Dia tak kumpang Dia pun tak tahu Tepat ni Sebenarnya kita nak beritahu Bahawa ini kena jembat Kalau tidak kita buat rosa lagi Jadi kita pun baru nak tanya Kita tak nak dibuat rosa lagi Kita tak jatuh dia kata bulan depan Nanti dibungkir lagi, dia doma lagi Jadi kita pun nak Dekahkan dia Maksudnya Ini berpura-pura ribu Tak berlaku-laku Kita pun sempat pun Tak berlaku kuat dengar rakan-rakan dia. Aitulah keadaan. Jadi adil kepada perkara ha, kita. Sebab itu dan kita pun adil untuk so, kita buat gitu. Okey? So, jadi itu yang mereka bakal Mereka terkena jenis corak anda punya cara bayung tak. Corak anda jenis tak bayung dah lalu memang salahlah. <tid> eh. Kita nak delete dulu pun banyak eh. Apa pun betul daripada tu dah kena nampak bayung. Ah ha, ada juga yang bang kata sini okay, jadi nampak bayung tapi nampak gaya kerja ni dah stabil ke ni masa tak pun walaupun dia ada. Merang-merang dekat daripada isab dia dulu Tapi kalau dia rumah macam tadi Dia tengok million-million ada tengok berlanggan 3 Dia tengok Titof Pula kali ini Titof Titof Titof ni adalah Syarikat ini berat Yang ficul dalam dekat Departement pun ni ah, Dia apa yang dia buat? Dia tengok langsung Kita dia langsung Kita tengok langsung Kita tengok langsung Kita tengok langsung Kita terhadakan Perlisar mak-mak Sampau merah lagi Maksudnya orang tak nak tengok pun Bisa ya, diorang saja tu, kaitan sahaja Berita ya, mahkamah, simpulan-bisimpulan Versus mahkamah dah buka ya, Yelah bank, kaitan-kaitan Akhirnya macam tu, sistem si, di -connect, perlu, maklum, dihabis, di ni di-connect so, Perlumat tu, diambil, disimpan Dalam database ni Jadi si, bank tak tak larak kerja tu Maka bank akan cari konsitor, bayar duit okay, Aku nak cek sekejap so, orang ni ada Tak apa-apa perintah mahkamah ke Saman ke apa, bukan saman Sekejap si, tak apa tu, kaitan saya lah Dama-sama <tosurna>, saya berlibatkan bank kan. Kalau ada saja, bom, dia belakang ni Ha, itu dia orang Melayu kita banyak takut Orang Melayu kita banyak takut benda ni lah Jadi banyak takut, nak buat pembiayaan bank Ni tak lupa dia lah. yang lupa dia orang bukan Islam lah So orang yang dia bukan Islam Bersama kaya orang Melayu kita tak kaya-kaya Ha, kaya. uh, jadi tak kaya-kaya Dan kaya, tak, tak pula pergi buat kaya ni Tak kaya, jadi kaya-kaya pula Ha, <tuh> <tuh> <tuh> ya, kita, ya. oh, kita dah jadi Jadi sekarang ni bila mana ada kawan kita datang Datang sama kita dan kita Kawan kita naik pinjam duit Biasanya biasa, orang kita bagi Dia akan bagi pinjam Kemudian kita akan katakan Kawan kita akan katakan Setiap bulan dia akan bagi kita Dua ratus sebagai untung Eh dua ratus sebagai untung Masa itu sudah Menjadi harap dan riba Tetapi Ya, jenis, dia jenis yang bukan pelakuran ataupun dinamakan juga sebagai suatu ilah contohnya khulafa kita itu dia tengok anda lain dan there there there be the category pelakuran ni macam ni pukul tapi kita kena tengok pelakuran tu anda lain dia ni maksud dia dalam konteks tadi istilah dia anda lain ni sebenarnya dia pun inje dia Eh, katalah jadi saya. Yeah. saya Ada Ada pembeli nak beli daripada saya uh, Nak beli daripada saya laptop, laptop. Yang harga Saya, saya dah setuju dengan pembeli ni Katalah seorang tadi nak beli laptop saya Harga saya nak jual Kata laptop di tanggung tu ialah 10 ribu 10 ribu Kau lagi dah setuju 10 ribu tu ialah saya dia nak pergi pada saya tahu. Saya takkan duit eh. Nak pergi beli laptop tu Oh, beli oh, oh. lah Tapi duit saya lah lah Tapi berpandai Cakap kepada saya Orang nak pergi So, saya pun nak stream. Mana nak gagal duit ni Mana nak cek duit ni Saya pun jumpa tuan ni Nak pelabur pun Nak pelabur lah Sebab saya tahu Harga laptop tu dekat kedai Dekat kedai Indy Plaza dia. Okay. Tempat rm empat ribu. saya tahu tu, kemarin ada pernah ke tahu tu, kemarin ada saya tahu, kemarin China ada saya tahu, perlu tahu kan. Empat ribu. Soal ni dia nak, dia nak fitur ini. Sebab apa? Sebab saya dah kata saya kampung masih, masih install power base macam-macam. Jadi sebab saya punya add value tu, saya halat untuk mendapat itu. Wah, kalau saya tak add value buat saya halat juga dan lah, weh bayar, weh sendir, eh lepas boleh bayar, ada ada tak sih pulau ini saya tengah tengah ni, pulau ini pulih saya tengah tengah la betul, aku tengah tengah la betul, orang, ah semua dia kata mohi macam orang mohi, timuah ni, mohi dia begini, eh, ada tengah tengah tu tu, tapi tu ada tu dia masih nak beli, nak beli maka, ayat pun, jumpa, jangan pak saya nak, nak, wow, lah. nak, so, nak so, so, um, jual. Tadi saya takkan duit Saya nak melabur lah Saya nak melabur okay. Boleh? Tuan -tuan, dia tak kisah. Dia nak melabur Dia nak melabur Dia nak bagi RM4,000 Maksud saya sekarang Saya dah hampir pasti je so, saya dapat RM4,000 ni Saya beli Saya akan untung berapa ribu? RM6,000 oh. Maksud saya RM6,000 tu hampir pasti je saya dah ada lah Kalau ni Kata-kata lagi kerja dah, sahabat saya dah ada keringuan Dia dah janji nanti okay. Masa boleh tak Saya cakap pada tuan ke sana Rambut kat saya lah Saya dah confirm kau, nak RM40,000 Saya dah confirm dah Saya akan beri RM3,000 Sabah pada tuan Cuma bagi RM4,000, saya bagi pulangan Saya bagi pulang balik duit RM4,000, caput RM3,000 Saya ambil Saya ambil RM3,000 4000 campur 3000. Soleh. Okay. Wala tau pokok. Wala umur. Sebab dia akan menjadi riba. Maka apa yang boleh terjadi? Okey, saya kitab ke apa? Saya punya thesis ni prospek dia. saya ah, ni boleh beli prospek dan signifikan untung. Signifikan. Jadi, kita ni maksudnya dia untung yang diandaikan. Sebab saya nak dia labuh, saya nak kempil. Ayah datang reply, dia nak beli stok libur. Saya kampung dari libur. Tuan tak umi labuh insya-Allah. Ada insya-Allah. Ayuh kita pergi. Tapi tapi insya-Allah, insya tapi tak jamin Tak jamin waktu tiba dia apa tahu apa benda tu. Tiba-tiba, ha, dia bagi bagus saya pergi beli, dia tiba-tiba jatuh dia bocor. Apa tu? Macam mana jadi, kalau jatuh bocor untuk mendadak modal Untuk mendadak perang Atau kau cikgu tu wajib kita. Oh, nampaklah Kau beli dengan orang lain Oh, bop Jadi, kau beli lain Kau beli lain, nak beli dengan hanya RM5,000, saya untuk rm saja Jadi, saya kata dia Anggaran RM3,000 untuk Sebab tu, kita beli tahu Anggaran dan tak boleh Beli tahu sebenarnya jumlah yang mesti ada kita pulangkan tadi kita hanya boleh kita kat M ni kan modal pokok saya motor contohnya 4000 daripada untung nanti saya akan bagi tuan 50% daripada untung 50% daripada untung bukan 50% daripada modal ingat kalau 50% daripada modal riba 50% daripada untung apa dah 50% untung ni prinsip yang pertama dah Sepatutnya sama kan? Sebab tadi dia nak bagi Muntur, dia nak beri RM3,000. So jadinya, saya nak bagi RM5,000. RM5,000. Maka, tergambarlah dalam minda peralatan kita ni. Kalau saya tak RM4,000, dia dah kata tadi. Dia boleh untuk RM6,000, dia nak bagi RM5,000 daripada Muntur. Maka, saya akan dapat RM3,000. Dia tergambar. Tapi, itu tak jadi. Tak jadi. Tiba-tiba saya beli komputer tu Saya jual, tuan Haji ini tengok saya buat buatan makin tanggi Okey, setelah ni, tuan-tiba suyu Makan panjang utuh Tujuh ni bermaksud saya kena bagi tuan Haji Ah Haa, kita kena bagi Tiga ribu ni, tuan-tiba Bukan tiga ribu lagi Adil kan dia? Kalau saya kata tiga ribu, boleh? RM5,000 lah Tentang dia rm ribu je Dia biar RM5,000 dia, dia, dia tak boleh haram RM5,000 okay, rm Daripada untung Itu lah Kita bagi ke dia So, Pak Pandang Kalau kita dah RM5,000 Kita jangan Spore RM5,000 Kita hanya boleh Kata RM5,000 RM5,000 Daripada untung Pak Pandang Kita match kan, Match RM5,000 Aku tak nak bagi dia Masa dia Sama dengan RM5,000 lah uh, Tapi Tak betul RM5,000 RM5,000 Kita boleh dapat Tengok Berapa untung jadi Tapi saya jual Kawan menawar dapat rm je, Jual RM9,000 je. Untung apa? Ha? RM5,000. Mereka saya akan maju tu kepada tuan-tuan duit Juid eh? Itu hal-hal. Nah, itu, hal. nah, itu hal Itu cara. So, jadi tokohnya berada di Baja Baru Ada saja kawan-kawan nak suka atau peniagaan pun, nak lah. mempinjam duit. Ya? Jangan bagi pinjam kecuali tuan punya ni mana bagi bijak tanpa sembarang, faedah tambahan dan tuan punya yakin dia boleh bayar kembali. Kalau kalau tak mahu terlibat dengan benda tu, contoh melabur dengan cara yang saya sebut tadi. Ya, duit duit tu itu namanya mudharabah. Yang kita nah, kenal sebagai mudharabah. Dia boleh dalam bentuk yang kedua. Ha, bentuk yang kedua saya nak beli tebel 10000 tebel 10000 dah ada pun beli dah saya nak beli tebel saya hanya ada 5000 50 tak boleh beli 10000 saya boleh pergi ke persatuan kita minta dia nak labur tak 5000 kali ini nama dia bukan mudharabah kali ini namanya musyarakah sebab saya ada letak modal dia ada letak modal mubarakat tadi saya tak letak modal modal saya adalah usaha saya pergi beli saya pergi cari penjual FFJ pembeli eh? ya gushar akan saya ada letak modal saya dia ada letak modal dia 50-50 ataupun modal saya katalah 7,000 dia 3,000 10 boleh ya jadi bila modal saya 70% Dia 30% Kalau betul macam mana? Mesti terpikir ke sana Ha? Faham apa yang? Saya ingin siap Oh tak boleh bila Mereka balau Ibu-ibu juta juta Saya ulang kan Tuhan Haji Ishtar nak beli 10 daripada saya Haji Ibu ni. Dia dah dah saya tengok harga semua Rp10,000 Saya hanya ada Rp7,000 Baik perlukan Rp3,000 lagi Sebab nak buat akrabu Melayu di Jakarta Jadi kita masuk dalam perjanjian musyarakat Musyarakat Terpuluh beli Rp10,000 Jual Rp5,000 Untuk Rp5,000 Kena bagi kita Rp70,000, Rp30,000 Ha, jawapan dia bergantung kepada janjian awal Kata, walaupun saya punya modal 70% dia 30% tapi kalau kita bersetuju -ber -ber tujuh. Saya kena mau berapa sahaja? Tapi saya boleh 70% lah. Tapi dia setuju 80% berapa Bagi saya dia berdua sahaja. Halal kah? Halal. Ha? Halal punya. Mereka kepada hadis hendak al yang ala mereka yang berjaya hendak dipegang yang syarat-syarat yang mereka yang berjaya mana menjadi yang berjaya, mereka yang berjaya hendak menjadi yang berjaya, mereka yang berjaya hendak menjadi yang berjaya, mereka yang berjaya hendak menjadi yang berjaya, mereka yang Malah kalau kita nak setuju. Saya 99% anda kan setuju saja. Dia setuju. Halal. Tapi kalau rugi. ah Kalau rugi. Contohnya saya beli. Kita dah setuju ni. Saya punya 70. Saya punya modal. Modal 30. Saya beli. Satu. 10 ribu. Jual-jual. Cancel. Saya terpaksa jual kepada orang lain. Dengan harga 5 ribu saja. Rugi 5 ribu rikin. Ha. Awak tahu tak pembahagian ni? Pembahagian kereta pukul sama, betul? Berapa kosel? Kosel? 1,80,000. Saya tak panggil dulu. Saya kata 80,20 ni. 80,20 ke? Tidak. Ha. Ada dia dekat kepala, dia macam dekat Ya. Ijma ulama menurut dalam kitab al-Muqni oleh Imam Ibnu Kudamah dan bila itu mulaik oleh Imam Ibnu Suluk al-Hafid dan Ijma oleh Imam al-Mustadrak dalam kitab al-Ijma. Ijma para ulama seluruh dunia sekarang. Kalau rugi back to the basic modal doh tu rugi 5,000 70% daripada 5,000 ratus dekpo Tiga-tiga peluang-peluang yang menaruhi, dia takut. Kalau tak, tak payah ikut kapital. Ikut apa ya tak payah kemudahan. Ikut yang diperlindungi. Itu pun, diperkati oleh para pelabak. Okay? Lepas ini, bolehlah, buat pujian kan, buat pujian kan, buat pujian kan, buat pujian kan, buat nanti malamnya, hari ini kita tak nampak orang Islam, kita buat di orang ini pinjam duit ke orang, pinjam duit ke orang, pinjam duit ke orang, oh, pinjam duit ke orang, pinjam duit ke orang bila pinjam duit, try dia berkaitan sepanjang riba sahaja eh? sepanjang riba sahaja sejadinya kita hari ini, kita kena berkongsi jadi, ujian ni tak baiklah bari orang yang tak nak buat eh? orang yang tak nak buat eh? jadi kita keringat apa ni, kita ada dua pilihan kalau kita, salah satu pihak, boleh keluarkan modal satu pihak lagi, keluarkan tenaga dan pengurusan, dia tak keluar modal, berubah. Kalau dua-dua keluar modal, bersyarakat. Dan, undang-undang, untuk, untuk boleh dibawa dua, eh, boleh dibutuhi. Untuk berudin, mesti di keluar modal. Penangguh. Okey, itu yang boleh buat. Ayah itu yang pertama, isu ketiang. Ini selesai. Jadi, jagakan orang badan-bahan ini selesai. Macam mana kalau nak buat agreement? Tenang saja. Nak guna lawyer boleh, tak guna lawyer boleh. Ah, ha, Tapi kalau tak guna lawyer uh, kan kawan tu, nak bersahsia lah. Sebab nanti tak valid kita punya akad itu dengan kat makamak. Jadi nak valid kan, ada pengalaman siapa yang ruang tak? Bukan sering bangga Ada tak dibuat masyarak yang ada kena job temp RM10, boleh? Haa, itu penting. RM10 itu penting untuk menjadikan dia sebagai urusan rasmi di antara kedua-dua pihak Dengan impu kalau satu pihak diberi buat peribu Kita boleh bagi loyang kita, bagi wakamah, kompak, kita tutup sekaligus kepada dia Itu tujuan dia So kalau usyarakat kita boleh buat Maka kenapa bank-bank Islam -bank tak banyak buat berlebihan dengan kita semua Kenapa? Mereka usyarakat dengan beberapa Kalau nak buat, kita kena betul-betul yakin dan percaya kepada rakyat kongsi dan itulah yang paling susah untuk diubah juga. Di ya? Bayangkan orang kita keluar dari tipu uh, awak tadi, kemudian ketika baca kebakaran istilah, negeri direktor pun tak mentang mana jadi tuan. Mana tak jadi ni? Oh dia ke industri dan yang macam Islam akan boleh formkan dia, kau banyak labur dekat company kamu terima dia hilang. Tu so, kan itu lah. banyak para ahli akademik seluruh dunia Uh, ulama Dia minta bank islah Kalau nak betul-betul jadi betul-betul Jadi islah betul-betul Yang -betul. punya anak sepia Buat kita harangkan rumah-rumah Nak beli rumah sebenarnya okay, Pelanggan kamu bayar 10% kan uh, Bayar 10% saya bayar 90% Rumah itu kita milik bersama okay. Bila milik bersama Maknanya Insurance Rumah Bank kita bayar 90% Anak kita bayar 90% sebab rumah tu antara milikinya 10 batuk, bank milikinya 10 batuk Usyarakat Ada tu? Bank abad tu tapi ramai dengan sini Tak bau ya Allah tu Alhamdulillah, boleh pulih pulau kan walaupun pun bank Islam hari ni mula buat amalkan benda ni So Kuwait Finance Haram, RGP Islamic Bank, Asian Finance Bank dah mula buat perkenalkan divisi usaha. Maknanya kalau anda tak beli rumah kan dia tanya anda bagi 10% kan? Ah ha, 10% itu dianggap anda, anda pun di share dalam rumah. Anda tak payah hisnak 10% tu bagi tuah bank akan beli share tu Jadi rumah tu anda memiliki kan? ha, 90% lampu je. Kan? Ah 90% bank dia. No. Tapi bank dia tak tahu rumah tu. Dia tak tahu. Bila dia tak mau dibawa, dia akan buat buka. Satu, dia akan jual share di setiap bulan pada anda. Mana? Ha? Bang ada sembilan puluh peratus dia. Dia jual katalah kos setiap bulan. Oh, dia buat. Maknanya ha. dah tutar, bawa bawa. Bukan dustar. Maknanya dia dah pun, Dia perjuji setiap kali nak beli itu dah berdua kat dia masuk tu bawa lagi, yeah? Uh, jadi hmm. bila mana bulan kedua dia Bank dia turun sikit dia punya dia punya share. Jadi jadi uh, apa dari 90 jadi 80 9. Ah uh, tu jadi 48. Turun dari turun dari. Ya kita ulang baik baik baik baik baik. Akhirnya berubah kita kita fikir. Target biar nampak macam okey tapi risiko pada bench. Sebab kalau ikut cara sekarang ni Bank, kebanyakan bank kena dia beli daripada kamu, dia jual balik. Habis. Jadi, rumah tu nak otak ke, nak terbakar ke, nak hubung ke. Kan? Kamu tempuh, kamu dah beli habis. tu so, bank tak tanggung di sekolah. Kan? Tapi kalau tadi lain tiada salah tengah bank tengah, tengah 90, turun 80, turun 70. Tengah tengah 70, kamu 30. Jom tuan pulih. Rumah kuntuh. Siapa tanggung rugi? Musyarakat sering-sering Ikut Modal-modal Berapa banyak? 70-70 Maka bank akan tanggung 70% Berangkat dunia itu Bank tak banyak Jangan kan? Jangan tak berhubungi Masa tak kena bayar lah Bank tak tak Bank tak kena basah Rumah dah utuh tak ke Bagaimana? Kalau kita tak senang-senang lupa, tak tak tak takut Maksudnya rumah betul. tak ada apa-apa kena bank Kalau komensional, rumah putus, kena bayangkan nah, bank Kalau rumah putus, kena bayangkan bank kalau kan, tak lah boleh tak <tis> Tapi bank, tak lah tu Bank yang betul-betul kuat dia punya Per bank, shareholder dia Shareholder dia betul-betul kuat, dia membuat bank kalau buatnya buat kuat apa? Kuat dia punya nak salam. Ah, dia bodoh dia buat juga. Okay. Dia pun nak Islam ke kuat. Dia nak buat macam ini dia nak berikan kelainan kepada pembajak Islam berbeza dengan konvensional. Kalau hmm. nah, itu juga ubah dalam pembiayaan, katalah ubah dalam pembiayaan. Diabeza dengan riba secara kan. Ada, ada anda beli, anda bayar 10%. Betul tak? Bank beli, bank bayar 90%. Umat dia tetap dibayar. Dan dalam pada waktu kita nak nak be dia dia nak nak motor dia jual pada anda Dan dia jual pada anda ah uh, right pada apa yang kita kita tu tadi dia technical dia benda tak siap lagi sampai dia jual lah kat kita dia jual benda dia jual khas kat atas effect ya okay. tiba-tiba rumah terbenkalai ah oh Bagaimana jadi? Siapa yang dah nombor di situ? Bank 1. Bank 1. Bank 1. orang 1. Bank 1. Bank 1. Bank 1. Bank 1. Bank 1. Sebab itulah Tuiq paling tahu dia dengan buat gula akah ni, dia memiliki banyak. Dia pilih sepatu kaki yang dia Tak boleh semua. Dia pilih pemaju yang dia si. Itu JST. Dia set market kreja Tengok kira tu. Jadi tak boleh maknanya main Entah macam mana-mana Pemaju pun boleh Pemaju yang dia, dia ada sister Pemaju ni Black sister ha. Tapi kalau semua semua tak tahu Mana tu, katakan tahu Pemaju yang black sister <tuk> Ini kan ha. nah, Kalau nak punya rumah Jauh gila pemaju ni Kerana Kemungkinan tahu, ha. tahu ha. Kan? Ha. Dia dalam Tahu tak Dia tahu Tapi tak ingat Kala ni lah Ada wakil seringkat Saya kan? tak tahu lah, Maknanya ha. Tapi Ben ada orang tu dia tahu yang ini boleh pakai yang ini tak boleh dan yang ini memang bagus dia tahu jadi kita banyak untuk kita okey jadi waktu pula kita cukup bagi kita Kita musyarakah dan mudharabah saya harap itu cukup untuk memberikan beban eh setiap wajib benda ni kita duduk dulu nanti kuliah akan datang kalau ada masalah ke luar kita kita lagi ijarah pula ah hutang di public tu dan sebagainya dan praktis di Malaysia dan macam mana tuan-tuan boleh praktis? Ya, jadi itu adalah syarikat dan mudharabah yang paling popular dalam dunia ini. Uh, dua saluran pentadbiran yang paling paling di Islam. Hmm. Ya, jadi dia hmm. ada di Islam. Apa bermulalah kalau contoh ada boleh dia buat tadi. Ada soalan? Belum kita suruh. Ha, ada soalan jadi saya nak beli, saya ikut betul-betul Kalau pelaburan itu ada lain ya. Ada gadak ni tadi kan. Ada ya, lain ni, macam duit enjin. Maknanya saya ajak kau nak melabur, saya dah jatuh, ada pembeli. Saya, saya dah boleh agak berapa untung. Kali lagi walaupun untung kita dah boleh agak, kita tak boleh nak beritahu saya berapa setiap bulan, sen, sen, sen. Okey? itulah yang berlaku kepada orang banyak pada saya tetap. Perniagaan Cintar Kambing <SILENCIA> Kambing <tak> betul <beritahu>, kan <SILENCIA> <SILENCIA> Orang Islam bagus Cuma Dia yakin Dia dah boleh jual Kambing tu dekat kaya-kaya Dia tahu Dia tahu eh, Dia tahu berapa tu dia boleh dapat. So dia beri tu orang buat Bulan pertama saya Kambing banyak ni Bulan pulang kita tak boleh ha, Jadi dia kena beritahu Buh, besok, Bulan pertama 70, 70, 20. Budu untuk pendapat, kau lah Boleh tak usah kerja atau buat apa-apa Saya dah jual dah. Ah, okay. Saya dah jual dah semua tu. Saya dah jual semua tu, tapi saya utar. dekat penjual. dijual. Saya utar. Saya jual dah. Untung dia. Apa dah menduduki dia dah. Apa, -apa dia dah menduduki dia, dia banyak. Jadi banyak asuransanya. Teruskan. So, saya kita panggil lagi ini Weh mana? Mana-mana? So sekarang ni saya perlukan modal, Saya perlukan duit untuk bayar Si Saya mungkin pergi buat tuan juga nak pelanggu lah -pelang. Saya pun buat pesyarakat Boleh tak boleh? Faham tu lah kan? Saya boleh buat Katalah, tuan Lisa ni nak beli server komputer. Saya dah bagi dia, lah, tapi saya berhutang dengan Indih Belanda. Saya bayar di kontinger RM1000. Lepas tu saya panggil dia, dia pun nak bayar ansuran juga. Dia pun bayar RM1000 je. Saya pakai RM1000 dia untuk pergi bayar. Okay. So saya hutang dekat Indih Belanda, tuan kita hutang dekat saya. Dia hutang saya dari fastapiat. Tapi dia tak sempat bayar. Saya tak boleh nak ni sebab saya dah janji kepada 18 budi kami. Dia dedi tak minggu ni kena selesai. 40. Jadi saya tahu dah, harga kita tahu lah ini peluh ibu, jangan jual kat dia limukan ibu. Jadi limukan ibu dan cang lagi dapat punah, buat apa? Jadi saya kena banyak hal ini, peluh ibu banyak, boleh tak? Jadi ibu jadi dibuat. Jadi buatlah satu bawah. Boleh tak? Okey lah. Baru memakai. Jadi bawa ini untuk ke negeri ini, ini untuk pasal-pasal apa? Saya pun duit dia kat kata lah, saya berlambat RM9,000, saya akan bagi daripada untung Dia tahu orang, 8 bulan saya akan bagi, untung 8 bulan lagi, untung akan keluar Untung ke RM5,000 je Saya akan bagi kat tuan-tuan, insyaAllah kita mesti 50%, 50% dia berbelut Dia pun bagi duit, saya pun dengan terus bayar RM10,000 Saya pun nilai dengan tuan lagi, 8 bulan nanti dia bayar sejak rm RM5,000 itu bagi RM50,000. Dia RM2,500, saya RM2,500. Bolehlah. Bolehlah. Ini kira-kira suramak. Orang-orang lupa. Jawapan saya tak boleh. Mudah-mudahan dekat perusahaan hanya untuk perang benda yang bisnes yang belum dilakukan. Maksudnya mestilah saya belum jual dari saya-benda. Dah jual, itu bukan lagi Mubarakat dan utang Mubarakat, dia ada rukun Jadi ada syarat-syarat dia Mesti ada peniagaan yang ingin dimasuki Maksudnya, saya Okey, kena gunakan Duit tuan ni tadi untuk pergi beli modal. dia sebelum pergi beli Bukan dah dibeli Bila sejak pergi beli, dia lintang Haa, dia lintang sebelum pergi beli, kita dah Kena ada planning, dah dapat mana ni, Bagi duit di mana-mana Jangan dah tiba-tiba di bawah, tiba-tiba tiba-tiba di bawah tu Perniagaan yang telah kita semua boleh masuk Kita kena semua boleh masuk, kita tulis lama, lama otor lah Tidak boleh hmm. uh, Tapi, saya tiba kita kena jalan-tiba teknologi, tak boleh Baik, sebab Saya tulis tak dapat mempunyai pasukan awal duit ni Tapi, saya dah tiba-tiba Ada program bahawalah saya nak punya duit ni Maksudnya, duit ni tak betul masuk dalam tindakan ni. Ya. jadi itu ya? Wallah, yes. uh, dia faham. Allah uh, ada Ya. Saya buat kenanganlah. Ah. Hmm. Apa yang saya cakap tu. Tak buat tu. Hmm. Itu. Oh. Betul. Hmm. Ah, hmm. uh, Kemudian saya tak Terima kasih kepada Ahli Saya tak pada Saya kata saya tak itu Sebab muka saya minggu ini akan keluar Saya tengah berkumpul silam Terima kasih Kalau misal Satu orang dia banyak Dia nak bangunan Dia sudah lebih Dia nak masukkan dalam buku pengetang Masa dia Terima kasih kita tak perlahan nak buku fiksyen dia kita banding dia di di nak datang. Apa dia? Jadi Soalan dia kita dah ada duit, kita tak memerlukan duit. Tapi kita ni pandai karung gitu. pandai karung. So dia pun saya kita dia nak melapor bagi kita. Gitu. Ha. Jadi kita nak tahu dulu. Apa? Dia tak duit kat kisah itu atas aku saja Atas atas aku Kalau bubar apa? Kita kena guna bubar Buat macam jari Dengan duit itu kita pergi melaburkan Maksudnya bubar Diubah dalam syarat tersebut Dalam mazak jami'i tak semua Dalam 3 mazak lagi Baru mazak jami'i tak orang tengah ni, dia tak ada apa-apa usaha dia tak ada duit, dia tak ada usaha dia ambil orang, dia pergi melabur, orang lain buat segera. dia tu relax, dia ambil commission right? setiap kepala orang eh? lain jadi, dia tak boleh, malas eh? tapi mazhab lain kata dia boleh, dia ada usaha usaha dia ada dalam guna maksi, kat mazhab, dia nak pergi melabur capi usahlah tu jadi, boleh jadi, uh, majorisi ulama' zaman sekarang eh? Jangan sekali bulan besar harus dia dia dia so, jadi parangan jadi ringan dikharudkan. Jadi jangan kali. Ini, apa yang tuan kita tanya tadi dia nak janji bulan-bulan. Mana? -bulan. Ada ini Oh. Mana? Tapi boleh buat yang tadi tu Saya akan aku akan insya Allah ikut kepoweran dan kepoweran dan sekapan saya. Insya Allah cara dah untuk. 70 anda 70 saya. kita tak boleh jawab. Kalau mubarakah, kita buat je Ini cinta boleh, je Kita pergi, bawa saya ke dia Kita pergi, <t> saya buang Yang kita kena, dia okey kita Kita pergi bagun itu Untung daripada dia, masuk kita Ikut kita lalu mubarakah juga Atau du penuh syarikat, eh? dua-dua Tengok, setiap daya Satu punya Satu-satunya Daripada untung Datang untung daripada yang ini, lima ribu Kita dah tuju dengan Tentu boleh jualan itu Dia nak bagi, sepuluh-puluh Kita bagi ikut Betul so, lah kan? ni punya Macam tak sesuai, macam tak sesuai, saya tak ada dia, tak main. dia kita ada Maksudnya, maka saya tak akan berhasil Selang-selang Itu, tangan, dia cabut Ketika, dia mengingat saya, macam nak mesej Biar saya punya statement dalam bank saya Kalau, okay, uh, dia tak sesuai, bau tak sesuai Maksudnya, macam-macudnya, macam-macudnya, macam-macudnya Maksudnya, macam-macudnya, macam-macudnya Okey, aa.. Maksudnya, kalau kita beritahu Dia nak letakkan, kita dah ada Rpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp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 Ah, ha, ya, kan. hati... ada. Tapi, tapi, ada siapa yang wajib wajib? Tiada tu. Tiada wajib. Kalau wajib lepas tu kawan kita ni jadi duit tu. Tu dia tak naik kuda. Tahu so, tak? Tak abu. Macam mana dia lah? Allah pelajaran. Pelajaran. Ini betul. Ini penting. Ini penting. Kita berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha. Aku wajian, bukan pada ini maksudnya ekonomi aku tu so berapa eh. Ekonomi untuk apa? Untuk bajetlah ni ek kompil. Dia mana dia punya diligence tu bukan diligence tu hibah. Ya. Ya macam cerita tu nah, tinggal ikan sekali. Kita panggil seperti daripada apa yang main-main baik ni kita nak bagi bagi orang dia. Tak main bagi orang dia kita buat channel kontan. Ya, dan kena ada syarat. Allah orang jangan main saya tak nampak ada perempuan dah di banyak Memang baiklah tak sisi, kita bagilah Kenapa dia nak banyak dia account ni? Tak dia boleh buka account Dia tak bernyata, dia pencet dia berjaya kan <tik> ha. Saya tak tahu apa-apa pun Duit tu Saya ada peningkat lah dia, kita nak jatuh anak Oh, ada yang kena kan? So maknanya dia bagi duit tu bukan Nak suruh kita tak layak masa Untuk kita guna Dan sebab kita banyak duit, kita tak guna duit dia Kalau kita tak guna duit dia Tak boleh, kita kena guna duit dia Untuk kena kita Sebab kalau tidak, dia tak mabuk Kalau dia bagi duit kepada kita, kita kata, oh iya lah Kita guna duit pun berlapak ye Hahaha memang itu kita jangan ambil daripada awal lagi. Kita ambil. Ah, pak kita ambil sikit duit tu hilang, kita dengar nasi. Saya pakai snack duitnya. Ya. Jadi kita boleh bincang, kita boleh bincang. Kita tak boleh janji bagi kena apa-apa ke. Kita boleh bagi apa yang baik bagi kat kita, daripada duit kita bagi tulah. Kita tak kita bagi dia. Kita tolong kau swipe dia. Lalu jangan masuk e-com kita Sebab dia mencampurkan duit kita Tak boleh ya tapi tuan-tuan dapat Dapat ibar, kita pergi balik lah Atau dapat ibar Sepulang-pulang tuan Nak bagi kat dia ibar apa tu Tak ada wajah tu Tapi tu apa baguslah. Bangun lah Baik dia suruh tak lebih. wajah Kita bagi kat untuk kerja niaga Kita yang berprestasi itu. Tolonglah. Ada tak? Ada yang baca sesudah Quran ataupun. Kita perlu senegamakan negeri-negeri Islam Apa tu? Allah. Kajian mata Ah, dia Sheikh Farid Kamil. Jadi orang Arab ini saya lakukan. Ini bukan saya lakukan. Lakukan? Ini saya pada kampi ini beli ni ada. Beli ni ada? Beli ni lebih lagi ada. Jadi saya terima maaf ya tuan. Jadi penasihat kepada perbankan, kumpulan perbankan adalah albarakat. Tahu tak? Eh? Dan apa yang dia kata tu adalah kerana perbezaan istinahat. Menurut istinahat orang Timur Tengah, baik bezaan yang adil yang digunakan di Malaysia tak tak. Ya? Baik bezaan yang adil, baik yang keluar dan baik yang berdeng. Sehingga takat yang digunakan secara luas di Malaysia, menurut istinahat orang terlamak Timur Tengah tak tak. Menurut kajian ulama Malaysia, antara yang menurutnya jatuh pada hari ini, lulusan Malaysia itu ada, kasih terhadap sesiapa pun yang juga menurutnya jatuh hari ini, juga menurutnya jatuh pada hari juga menurutnya doktor tahu bakal, juga menurutnya nama ini. Datuk Haji Ahmad, Datuk Saleh Ahmad dan Datuk. Semua berebut untuk organisasi. Daripada orang Arab ke jadi nego. Dia akan bulikan, kutikkan kepada satu-satu negeri dengan apa-apa banyaknya. Semuanya tipu ke. Sebabnya dia lupa. Satu, kerana mereka tak setuju dengan konsep tiga konsep yang dibuat di Malaysia. Yang kedua, kerana memang betul terdapat Bank Bank Islam satu dunia Bukan kandisya saja Satu dunia Ada bank-bank yang tipu, situ Bank Bank Islam yang memang di situ Ada so, Mereka kata mereka buat tawarung Ha ini negali terbeza Sampai buat tawarung <tuh> Tapi mereka tipu, Mereka sebenarnya bagi loan Dan ambil di situ So Syed Khaled ni dia nak kenakan Kepada dua tiga Bersempat ni tapi dia buat general statement menyebabkan semua orang tersalah faham ok, itu point dia yang pertama ni saya beritahu berbeza isytihan so apa nama tu al isytihan adalah yang khusus kubil isytihan dalam kaedah tu kia ini tak boleh maknanya nak meng-contact yang satu lagi dua-dua isytihan ni sama level sama level yang kedua je Uh, uh, Dan ingkar si, si, uh, Dan ingkar Apa nama tu si, Kita isyitihah eh? Tak boleh kita nak mengingkali Pandangan setelah itu Berisytihah juga Daripada orang yang berkelayakan eh? Kena orang berkelayakan, yang itu, ya berkelayakan Sebenarnya eh? uh, semua orang yang berkelayakan Sejauh orang itu berkelayakan Tetapi Orang yang berkelayakan Orang yang berkelayakan semua Tak pilih uh, uh, Jadi itulah sebab uh, Tak pilih Islam tapi jadi nilai dia adalah dia ada sejarah ulama. Wallah. Baik. Ah, okey, cara reka bentuk literasi kita sedikit. Ah, cara rekaannya apa ya? Dia sebagai kontribusi tanda baik anak keadaan negeri. Sama mana anak ada kontribusi kadang ada juga. Okey, bermula ni. Tak. Teruslah ya. Yang yang sebenarnya, tak dapat sampai ke peringkat pendidikan tinggi-tinggi selaras dengan tapi bila datang kepada macam ah kita buka macam Share CRM produk product development ada dibikin apa itu nak jadi aku yang sebenarnya jadi kontributor bagi benda ah direka di tengah sambil tu kita tak macam bukan nak kita nak silap nak buka apanya tetap pun dari kita rasa kena tetap jangan jangan nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak Pemberangan tu ha, banyak, hampir ya, tu banyak. Memang ada peraturan sih, baik China dan DPP. Sebenarnya DPP yang baik siapa? China. Macam tu kita akan tahu kita. Bila tahu, mungkin bila tak, <re thumbna separated> Allah, lain, balas, boleh. Allah adab. Ada cara lainnya DPP, boleh jawab. Maklum banyak. Okay, kalau tak beres, tidak mengerti, boleh tanya. و اذن الله تعالى